Анна Гавальда, 35 кіло надії. Моєму дідусеві і Марії Тондельє. Я ненавиджу школу. Ненавиджу її більш за все на світі. Ні, навіть ще сильніша. Вона зіпсувала мені все життя. До трьох років, точно можу сказати, я жив щасливо. Я погано це пам'ятаю, але мені так здається. Я грався по десять разів підряд, дивився мультик про Ведмежа, малював картинки і придумував мільйон пригод для Гродуду. Це було моє улюблене плюшеве щеня. Мама розповідала, що я годинами сидів один у своїй кімнаті і не сумував, говорив без перестану, ніби як сам із собою. Ось я думаю, мабуть, щасливо мені жилося. Тоді в дитинстві я всіх любив і думав, що мене теж всі люблять. А потім, коли мені виповнилося три роки і п'ять місяців, раптом – бац! – школу! Першого ранку я ніби навіть був радий. Батьки, напевно, все літо мені втопмачували. Ось здорово, милий, ти підеш у справжню школу, ну і все таке. Вони говорять, я навіть не плакав. Я взагалі цікавий, мабуть, хотів подивитись, які там іграшки, чи Єлего. Словом, до обіду я повернувся, задоволений, все з'їв і побіг у свою кімнату розповісти Гродуду, як цікаво було в школі. Якби тоді я знав, то як слід би посмакував би ті останні щасливі хвилини, тому що відразу після цього моє життя пішло на перекосяк. Пішли, сказала мама, куди? Як куди? В школу? Ні. Що ні? Я більше туди не піду. Ось як. Чому ж? Досить уже бачив я цю школу. Нічого там цікавого. В мене тут повно справ. Вдома. Я обіцяв Гродуду зробити йому таку машинку, щоб шукати кісточки. А то він їх багато зарив у мене під ліжком, а знайти не може. Так що ніколи мені в школу ходити». Мама присіла прямо переді мною на шпинці, я загрутив головою. Вона стала мене умовляти. Я заплакав. Вона підняла мене на руки, я завищав. І тоді вона вліпила мені ляпас. Перший у моєму житті. Ось так. Ось тобі і школа. Так почався кошмар. Я мільйон разів чув, як батьки розповідали цю історію. Своїм друзям, вихователям, учителям, психологам, логопедам і консультанту з профорієнтації. І до цього часу кожного разу, коли я її чую, я згадую, що цей самий детектор кісточок для Гродуду я так і не сконструював. А зараз мені 13 років, і я навчаюсь у 6 класі. Так, сам знаю, що тут, тут щось не так. Не треба загинати пальцем. Сам поясню. Два рази я залишався на другий рік, і ось тепер у шостому. Через цю школу вдома вічно скандали, самі розумієте. Мама плаче, а батько оре на мене або навпаки, мама оре, а батько мовчить. А мені погано, коли вони такі, але що я можу вдіяти? Що їм сказати? Нічого. Я нічого не можу їм сказати, тому що якщо відкрию рота, буде ще гірше. А вони товчуть мені одне і теж, як попуги. Працюй, працюй, працюй, працюй, працюй. Та розумію я, розумію, не взовсім я все-таки тупий. Я би радий працювати, та ось біда не виходить. Все, чому навчають у школі, для мене китайська грамота. В одне вухо влітає, а в інше вилітає. Водили мене до мільйона лікарів. Перевіряли очі, вуха, навіть мозок. Часу витратили купу. А заключили, що в мене, бачите, проблема з концентрацією уваги. Нас смішили. Я то сам знаю, що зі мною. Мене б спитали. Все зі мною в порядку. Ніяких проблем. Просто мені не цікаво. Не цікаво. І все. Добре, в школі було тільки один рік. У старшій дитсадівській групі. Там у мене була вихователька Марії. Ось її я ніколи не забуду. Я тепер думаю. Марія пішла працювати в школу, щоб займатися тим, що їй подобалося у житті. Займатися рукоділлям та маєнструвати всяку всячину. Я її відразу полюбив. Із самого першого дня. Плаття вона сама собі шила. Светри сама в'язала. Прикраси сама придумувала. Не було і дня, щоб ми не приносили щонебудь додому. Їжачка із пап'ємаше, кошиня з пляшечкою молока, мишку в горіховій шкаралупі, вертушки, малюнки, аплікації. Оце була вихователька. Ми у неї не тільки перед святом мам працювали з бажанням. Вона говорила, «Не даремно прожити той день, коли ти щось зробив своїми руками». Тепер я думаю, що від того щасливого року і пішли всі мої нещастя, тому що саме тоді я зрозумів одну дуже просту річ. Більше за все на світі мені цікаві мої руки і те, що вони здатні змайструвати. І ще скажу про Марі. Добре знаю, чим я їй зобов'язаний. Терпи мою успішністю в підготовчому класі. Ось чим. Вона то зрозуміла, з ким має справу, знала, що я готовий розривітися, якщо мене просять написати своє ім'я, що я нічого не запам'ятовую і для мене навіть лічилочку прочитати на пам'ять тихий жах. У останній день перед канікулами я прийшов з нею попрощатися. В горлі стояв клубок і говорити було важко. Я притягнув їй свій подарунок. Це була супер річ для олівців з ящичками для скрепок і кнопок, які виймалися гніздечком для гумки і ще всякими наворотами. Скільки я її клеїв і розмальовував, з розуму зійти. Марі була задоволена, я бачив, і по-моєму хвилювалася також сильно, як і я. Вона сказала мені, в мене також є для тебе подарунок Грегор. Це виявилася товста книга. На наступний рік, додала Марі, ти підеш у підготовчий клас до мадам Даре і повинен будеш дуже-дуже старатися. Знаєш, навіщо? Я похитав головою, щоб прочитати все, що тут написано. Вдома я попросив маму прочитати мені назву. Вона поклала товсту книгу на коліна і сказала – Тисяча справ для вмілих рук. О-ля-ля, це скільки ж всього попереду. Мадам Дорей я ненавидів. Ненавидів її голос, її кривляння, те, що вона вічно обзаводилася любимчиками. Але я все-таки навчився читати, тому що дуже хотів зробити бегемота з коробочки від яєць зі сторінки 124. У моїй педагогічній характеристиці Марі писала. У цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. Якщо постаратися, з нього вийде толк. В перший і останній раз за все моє життя працівник народної освіти сказав про мене добре слово. В будь-якому випадку я знаю масу людей, яким все це теж не подобається. Ось ви, якщо я, наприклад, спитаю, школу любите? Що відповісте? Похитаєте головою? Ні, зрозуміла справа. Хіба що підлабузники з підлабузників скажуть так, або вже такі ботаніки, яким справді подобається кожен день ходити, перевіряти свої здібності. Але я не про них. Хто все це любить по-справжньому? Теж мало тих. Мало, але є. Такі, як я. Їх називають ледарями і дармоїдами, а у них весь час болить живіт. Я прокидаюсь за годину до будинника, а то і більше. І цілу годину лежу і відчуваю цей біль у животі, як він набухає, набухає. До того часу, коли треба вставати з ліжка, мене вже нудить так, що здається, ніби я на палубі корабля в відкритому морі. Сніданок, мука... Я взагалі нічого не можу їсти, але мама вічно стоїть над душею і хочеш, не хочеш, приходиться запихати в себе тости. В автобусі він стикається в тугу-тугу грудку. Якщо я зустрічаю по дорозі товаришів із класу, можна поговорити, наприклад, про зельде. Тоді трохи відпускає, але коли їду один, грудка душить мене. А справжній жах – це увійти на шкідне подвір'я. Запах школи. Ось що гірше всього – запах крейди й старих красивок, від якого важко дихати і нудота підкочується до горла. До чотирьох клубок починає розмоктуватися, і я зовсім його не відчуваю, коли вдома відкриваю двері своєї кімнати, потім скручую знову. Це коли приходять з роботи батьки і починають допитувати, як пройшов день і рітися в моєму портфелі, щоб перевірити щоденник, але уже не так сильно, тому що до їхніх скандалів я звик. «Ні, брешу, звичайно. Нічого я не звик. В будинку вічні скандали, і мені ніяк не вдається їх уникати. Важко. Батьки мої один одного ледве виносять, так що їм обов'язково, що не вечір, треба ще я якось повсваритися. Тільки вони не знають, до чого причепитися, от і користуються мною. Я з моїми паскудними оцінками служу їм зручним приводом. «Це ти винен, це ти винна!» Мама кричить, що батько ніколи мною не займався, часу на сина в нього немає, а він їй відповідає, щоб не звалювала з хворою голови на здорову. Вона сама, бачите, розпанькала. Дістала. Як же це мене дістало? Мене це так дістало, що ви навіть уявити собі не можете». Я, коли вони кричать, подумки, затикаю собі вуха і намагаюся думати тільки про те, що в даний момент вайнструю, наприклад, космічний корабель для зоряних війн із легосистем систем або апарат для видавлювання зубної пасти, чи гіанську піраміду з дерев'яного конструктора КАПАС, та мало чого. А потім починається знущання уроками. Якщо мені допомагає мама, завжди закінчується тим, що вона плаче. Якщо батько, плачу я. Ось я вам все це розповідаю. А ви ще подумаєте, що мої батьки паскуди або діймають мене. Та ні ж, ні, вони в мене класні, просто класні. Словом, батьки як батьки. Все тільки із-за школи. Я, між іншим, через це весь минулий рік записував щоденник тільки половину завдань, щоб менше було скандалів і слід з вечорами. Чесне слово. Тільки тому, але у мене язик не повернувся сказати це директрисі, коли я заливався сльозами в її кабінеті. Глупо страшне. Взагалі-то я правильно зробив, що не сказав. Що вона може зрозуміти, індичка натуда? Все рівно через місяць вона мене відчислила. Відчислила через фізкультуру. Цього ви ще не знаєте. Спорт я ненавиджу майже так само, як школу. Не зовсім уже до такого ступеню, але майже... Якби ви мене тільки бачили, ви б зрозуміли чому. Та там і я, як говориться, речі несумісні. Я не вийшов ні з ростом, ні мускулатурою, ні силою. Скажу вам більше, я натуральний хлюпик. Буває, я стою руки в боки, груди вперед, перед церкалом і дивлюся на своє відображення. Видище той, вилитий черв'як на заняттях по бодібілдингу? Чи ще той? Пам'ятаєте, що хотів вступити в легіон вас Астеріксі легіонері? Ніби такий здаровань, а коли знімає плащ із звірячих шкур, видно, що здохляк. Коли я дивлюся дзеркала, завжди його згадую. Але ну, не можна ж усе на світі брати в голову, на щось можна і наплювати, інакше й схибнутись недовго. Так ось, наплював я в минулому році на фізкультуру. «Навіть коли пишу це слово, рот у мене сам собою розтягується у свій сідових. Тому що на уроках фізкультури у мадам Берлюрон я посміявся так, як не сміявся ніколи в житті. Ось так це почалося. «Дювоск Грегуар», – сказала вона, втопившись у журнал. «Я! Я знав, що знову завалю нафіг вправо і буду посміховиськом. Стояв і думав, коли ж це все скінчиться? Словом, тільки я ступив вперед». Усі уже захихікали. Але сміялися то цього разу не над моєю незграбністю. Просто я в той день уже досить безглуздо виглядав. Я забув вдома фізкультурний одяг. Все б нічого, але це був уже третій раз за чверть. Ось я і попросив Бенджаміна дати в борг форму брата, щоб знову не залишитись після уроків. Я за один рік після уроків стільки насидівся, наскільки вас за все життя не залишали. Я тільки не знав, що у Бенджаміна брат Клон зеленого белетня, росту в ньому метр дев'яносто. Ну ось, уявіть собі, мене у формі XXL і кросівках сорок п'ятого розміру. Чи треба говорити, що успіх я мав? «Це що таке? Що за вигляд?» – рявкнула берлюронша. «Я прикинуся дурачком?» – це я вмію, і сказав. «Ем, сам не розумію, мадам, на минулому тижні все було впору. Не розумію». Вона ніби почала злитися. Ану, подвійний переворот вперед, ноги разом. Я перевернувся один раз через пеньок колоду і втратив кросівку. Почув, як всі регочуть, і вирішив, що мені коштує. Розвеселю їх іще сильніше. Перевернувся знову і вихитрився запустити другу в стелю. Коли я піднявся, в мене були видні труси, тому що тренінки сповзли. Мадам Берлурон була червона, як буряк, а хлопці від реготу трималися за животики. І у мене від того їхнього сміху щось опустилося всередині, тому що сміялися, то не зло, класно сміялися, як у цирку. Після цього уроку я вирішила, що так завжди і буду на фізріклоуном, Берлурочним блазнем. Коли люди покачуються від сміху, дякуючи вам, це ж здорово, та й потім це як наркотик». Чим більше сміються, тим більше хочеться їх смішити. Мадам Берлюрон наказувала мене так часто, що місця в щоденнику не вистачало. В кінці кінців мене відрахували через те, але я не жалкую. Мені хоч трішки краще стало в школі, хоч щось я зумів. Що я виробляв – не описати. Раніше мене ніхто в команду брати не хотів. Гравець-то я ніякий, а тепер через мене готові були перебитися, тому що я своїми номерами запросто міг дестабілізувати противника. Пам'ятаю, одного разу мене поставили на ворота. Ото сміху було. Коли м'яч летів на мене, я вища виліз ліз на сітку, як перелякана макака. А коли треба було ввести м'яч у гру, хитрував кинути його через себе прямим влученням у свої ворота. Одного разу я навіть кинувся вперед, хотів м'яч піймати. Я його зрозуміла справа, навіть не торкнувся, зате піднявся з пучком трави в роті, як корова, і замукав. Му, у той день Карина Лель'єра обочилася від сміху, а мене залишили на дві години після уроків. Але справа того варта. А відрахували мене через коня. Найцікавіше, що в якійсь то віки я не валяв дурня. Треба було стрибнути через цю шкірину машину з ручками. І коли прийшла моя черга, я мало-мало не доскочив, і страх боляче ударив собі. Ну, словом, ви розумієте, про що я говорю. Ясне діло, хлопці подумали, що я прикидаюсь горлаю, горла, і, ой, щоб їх посмішити. А Берлюронша поволокла мене прямісінько до директорки. Я від болю навпіл зігнувся, але не плакав. Не хотів доставляти їм такого задоволення. Батьки мені теж не повірили, а коли дізнали, що мене, крім сміху, вигнали, то моя взяла. Раз у житті вони горлали не один на одного, а хором на мене і вже ж відвели душу. Коли вони на кінець відпустили мене в мою кімнату, я зачинив двері і сів на підлогу, а потім сказав собі одне з двох, може шляхти на ліжко і ревіти. Є привід. Життя в тебе мерзенне, і сам ти повна бридота, і якщо ти зараз помреш, всім буде тільки краще. А можеш встати і щось змайструвати. Того вечора я зробив чудо-юдо з усілякого непотребу, який підібрав на будівництві, і назвав його Пугало-берпугало. Не сказати, що дуже розумно, сам знаю, але мені стало легше, хоч подушку не промочив. Тільки одна людина мене тоді втішала. Мій дідусь. Воно і не дивно, тому що дідусь, дід Леон, завжди мене втішав. З того часу, як я навчився ходити, він став пускати мене у свій закуток. Закуток діда Леона – це все моє життя, моя схованка і моя печера Алі Баби. Коли бабуся починає нас легка діставати, він нахиляється до мене і шепоче на вухо. Що, Грегор, чи не прогулятися нам з тобою в Леоленд? І ми потихеньку тленяємо під бабусине вуркатіння. «Давай, давай, задурі голову дитині!» А дід здвигає плачима. «Та досить тобі, Шарлота! Ми з Грегуаром усамітніємося. Нам треба спокійно подумати. А про що це ви будете думати цікаво? Я про своє життя, яке позаду, а Грегуар про своє, яке попереду». Бабуся відвертається і бурмотить, що краще б її оглухнути, ніж таке чути. На що дід завжди відповідає – «Душа моя, ти і так уже оглохла. Мій дід Леон такий же майстер на всі руки, як і я. Тільки в нього до того ж ще й голова варить. У школі він був відмінником, першим у класі з усіх предметів. І, між іншим, призва... визнався мені одного разу, що ніколи не сидів за підручниками в вихідні. Чому? Та просто не хотів і все. Він був першим з математики, з французької, з англійської, з історії. З усіх предметів, чесне слово, в 17 років він поступив до вищої політехнічної школи. А це мій іншим, найскладніший вуз у Франції. А потім він будував колосальні штуки – мости, транспортні розв'язки, тунелі, греблі. Коли я запитую, що саме він робив, дід запалює потухлий огарок і приймається роздумувати вслух. Важко сказати. Я ніколи і не знав, як називалася моя посада. Словом так, мені показували креслення, щоб я сказав свою думку, впадеться штуковина чи ні. І все, і все, і все. Це не так уже і мало, хлопче. Наприклад, ти ж кажеш ні, а гаребля візьме і посунеться. То то ти сядеш в калюжу, повір мені. Дідів закуток, це місце, де мені найкраще в світі. Хоча здавалося б, що там такого особливого – сарайчик із дощок, із листового заліза, у кутку садка. Зимою в ньому холодно, а літом спекотно. Я намагаюся забігати туди як можна частіше. Ще-небудь змайструвати, взяти на прокат інструмент чи дерев'яшку, подивитися, як працює дід Леон. Він зараз робить на замовлення меблі для ресторану. Порадитися, з чим, чи просто посидіти. Мені тут подобається. Моє це місце. От і все. Пам'ятаєте, я говорив, що від запаху школи мене нудить. Так от, тут навпаки, входячи в цю закидану, не повернутися, будівлю, я роздуваю ніздрі, щоб поглибше вдихнути запах щастя. Запах гарячої змазки, електронагрівача, пайки, клею, чутюну і ще багато чого. Здорово! Я давно вирішив, що коли-небудь виділю цей запах в чистому вигляді, створю дух і на своїх закуток, щоб нюхати, коли стає нудно від цього життя. Коли я вперше залишився на другий рік, мій дід Леон, коли дізнався про це, посадив мене на коліна і розповів казку про зайцей черепаху. Я дуже добре пам'ятаю, як сидів, притиснувшись до нього, і який лагідний у нього був голос. «Ось бачиш, малюк!» Ніхто і гроша ламаного не поставив, був на цю нещасну черепаху. Занадто повільно вона повзла. І все-таки вона прийшла першою. А знаєш чому? Тому що черепашка була молодець, наполеглива і трудолюбива. Ти ж теж такий, Грегор. Я то знаю, я бачу тебе за роботою. Бачу, як ти годинами сидиш, не ворухнувшись, коли шліфуєш дерев'яшку чи макети свої розфарбовуєш. «Ти такий же молодець, як ця черепаха!» «Але в школі нам не задають нічого шліфувати!» – проривів я у відповідь. «Нам задають тільки такі штуки, які в мене не виходять!» Коли дід взяв і пізнався про шостий клас, як зазвичай, а він чомусь не відповів на моє «Здравствуй!» Поїли ми мовчки. Після кави він ніби й не збирався нікуди виходити. «Дід!» «Що?» «Підемо в закуток?» «Ні». «Чому?» Тому що я дізнався від твоєї мами паскудно на вину. Я тебе не розумію. Ти ненавидиш школу і робиш усе, щоб затриматись у ній як можна довше. Я мовчав. Адже не такий, що ти все-таки тупий, яким тебе вважають. Чи такий?» Голос у нього був сердитий. «Так». Ох, терпіти цього не можу. Звичайно, легко тобі сказати, що ти ні на що не годен, щоб нічого не робити. Ще пак, таким уже я народився. Куди як просто? А далі що? Які твої плани? Залишишся на другий рік в сьомому, восьмому, дев'ятому, і якщо пощастить, то атестат отримаєш до тридцяти років. Я перебирав куточок диваної подушки, не сміючи підняти очей. Ні, правда, не розумію тебе. Словом так. На діда Леона можеш більше не розраховувати. Я люблю самостійних людей, які вміють добиватися своєї мети. Зрозуміло? Терпіти не можу. Ледерів, які тільки знають, що жалітися. І в додачу вилітають зі школи на погану поведінку. З розуму зійти. Лоботряс і другорічник. Відмінна картина. Вітаю. Подумати тільки, а я то завжди тебе захищав. Завжди. Батькам твоїм говорив, що в тебе вірю, виправдовував тебе та ще й підтримував. Ось що я тобі скажу, друже, нещасним бути куди легше, ніж бути щасливим. А я не люблю, чуєш, не люблю людей, які шукають легкі шляхи. Не виношу нитиків. Будь щасливий, чорт, забирай, роби що-небудь, щоб бути щасливим. Він так кричав, що закашлявся. Прибігла бабуся, а я тихенько вислизнув у сад. Пішов я, звичайно, в закуток. Мені було дуже холодно. Я сильно їжджав у каністру і став думати, як же мені хоч чогось у житті досягнути. Я б усе зробив, та тільки як будувати, якщо немає ні креслень, ні матеріалів, ні інструментів, нічого. Тільки тягар на серце, від якого навіть заплакати не виходить. Своїм перочинним ножем надряпав декілька слів на дідовому верстаку і пішов у тім, не попрощавшись. Вдома був скандал. Довше, голосніше і нудотніше, ніж зазвичай. Закінчувався червень. І ні в один коледж з вересня вони приймати не хотіли. Батьки рвали на собі волосся і один на одному. Сили не було це виносити. А як тільки стикався з ножем днем, щоб мене поменше помічали. Я говорив собі, що якщо так зменшуватись, зменшуватись, то можна в кінці кінців зовсім зникнути. І тоді всі проблеми відпадуться по собі. Виключили мене 11 червня. Спочатку я цілому днями заглядав вдома. Зранку дивився 5 канал або телемагазин. Там такі штуки бувають у телемагазині з розуму зійти. Після обіду перечитував старі комікси або збирав потихеньку головоломку з п'яти тисяч деталей – подарунок тьоті Фанні. Але довго я так не витримав. Захотілося хоч чим-небудь зайняти руки. Я став оглядати будинок на предмет того, щоб що-небудь покращити. Мама часто жалілася при мені на гори просування і говорила, що її мрія просувати сидячи. Ось я і взявся вирішити цю задачу. Розібрав ніжки прасувальної дошки. Там був упор і зробити нижче її не виходило. Вирахував потрібну висоту і встановив дошку на чотири дерев'яні ніжки, як звичайний стіл. Потім відкрутив коліщатка від старого столика для е, нервування. Я знайшов його напроти будинку неділю тому і прикладив їх до стільця, на якому давно ніхто не сидів. Ще й підставку для праски переробив, тому що мама нещодавно купила нову, іншої моделі, з торовенну, мулінекс, з паразволожувачем. І я сумнівався, що стара підставка її витримає. На це у мене пішло повних два дні. Потім я взявся за мотор газонокосарки. Розібрав її повністю. добре почистив і знову зібрав по гвинтику. Косарка завелася з півоберта. Тато мене не слухав, я то знав, що не треба вести її в ремонт. Все просто через бруд. Того вечора в будинку дихалося трохи легше. Мама приготувала на вечерю грінки з ковбасою, сиром, яйцем, мої улюблені, ніби як нагороду, а батько не став вмикати телевізор. Він заговорив першим. «Найобразливіше, синку, що ти все-таки здібний хлопець. Ну і що накажеш з тобою робити, як тобі допомогти?» Вчитися ти не любиш, що так, то так. Але до 16 років від школи нікуди не дінешся. Це ти знаєш, як і внову. Виходить логічне коло. Чим менше ти навчаєшся, тим більше ненавидиш школу. А чим більше ти її ненавидиш, тим менше навчаєшся. Як думаєш із нього вибратися? Почекаю до 16 і піду працювати. Ха, розмріявся. Хто тебе візьме? «Ніхто, знаю, я буду винаходити всякі штуки і сам їх робити. Багато грошей мені не треба. Проживу як-небудь. Ось це ти даремно. Звичайно, не обов'язково бути багаче за ядю піксу із коміксів, але грошей тобі треба буде більше, ніж ти думаєш. Доведеться купувати інструменти, майстерню, вантажівку та чимало чого». «Ну добре, відставимо цю тему, зараз не гроші мене хвилюють. Поговоримо краще про твоє навчання». Ні, Грегор, не кривись, подивись на мене, будь ласка. Нічого у тебе не вийде без мінімуму знань. Уяви собі, винайшов ти щось неймовірне. Але ж треба подати патент, вірно? І написати його, між іншим, на грамотній французькій мові. І потім, думаєш, зробив, приніс і готова справа? Потрібні схеми, креслення, розрахунки. Інакше з тобою ніхто й розмовляти не буде. А твій винахід хто-небудь вкраде вмить. Ти думаєш? Я не думаю, я знаю. Від усього цього мені стало не по собі. В глибині душі я то розумію, що батько має рацію. Я тому спитав, що мене вже є один винахід. Він міг би забезпечити мене на все життя. І моїх дітей теж, і навіть вас. Що ж ти винай, що усміхнулася мама? А ви таємниці зберігати вмієте? Так, хором батьки відповіли. Покляніться, клянусь. Я теж. Ні, мам, скажи, клянусь. Клянусь. «Ну ось, це такі черевики спеціальні, щоб ходити по горах з підбором, що знімається. Ти його прикріплюєш, як звичайно, для підйому, на рівному місці знімаєш, а щоб спуститися, знову прикріплюєш тільки спереду, де пальці. Тоді будеш весь час зберігати рівновагу». Батьки кивнули, «В цьому щось таке є», – сказала мама. «Якщо запропонувати це спортивним магазинам, декатлону, наприклад». Мені було приємно, що вони зацікавилися, що приймають мене всерйоз. Але тато все зіпсував, додавши, тільки щоб заробити на твоєму зуді, прийдеться тобі налягти на математику, інформатику і економіку. Ось бачиш, ми знову повернулися до того ж. Шукав я собі заняття до кінця червня. Новим сусідам допоміг розчистити сад. Я випала там стільки бур'янів, що пальці в мене порозпухали і позеленіли, як у халка. Сусідів звали Місії і Мадам Мартіно. У них був син Шарль, всього на рік старший за мене, але я з ним не подружився. Він не відставав від своїх комп'ютерних ігор і якихось дурнуватих коміксів, а якщо починав говорити зі мною, то обов'язково питав одне й те ж, у який є клас піду наступного року. Мене це починало трохи діставати». Мама, який раніше висіла на телефоні в пошуках навчального закладу, який би виказав нам велику милість і погодився б прийняти мене у вересні. Кожного ранку ми вигрібали із поштової скриньки тонни рекламних проспектів. Яскраві фотографії на глядцевому папері розхвалювали принади того чи іншого коледжу. Це було красиво і брехливо наскрізь. Я листав їх, хитаючи головою і думав. Цікаво, як це ухитрилися зайняти стільки усміхнених учнів. Чи то їм заплатили, чи то повідомили, що їх учити французької мови звалися в прірву. Тільки одна школа мені сподобалась, але знаходилась вона в якомусь петаушноке лезуа під балансом. Учні на фотографіях не сиділи за партами і не усміхались в камеру. На одному знімку діти пересаджували рослини в оранжереї. На другому розпилювали дощечки за верстаком і навіть не думали усміхатися. Вони були зайняті справою. Виглядало класно, але це був технічний ліцей. В животі знову занило. Місія Мартіно зробив мені пропозицію. Допомогти йому обідрати в будинку старі шпалери за плату. Я погодився. Ми разом поїхали в прокатну фірму «Кілоту» і взяли два парових насоса. Його дружина Шарлем від'їхала відпочивати, мої батьки були на роботі, ніхто нам не заважав. Ми попрацювали на славу, але як вимотались, головне дні стояли спекотні. Працювати в клубах пару, коли на вулиці 30 градусів тіні, це, скажу я вам, справжня сауна. Я випив пива перший раз у житті, вийшла гидота страшна. Дід Леон зайшов навідати а тима взявся нам на підмогу. Місія Мартіно був у захваті. «Ми робоча сила, а ось ви, місія Дьвоск, ви майстер!» Зрозуміла справа, дід то зайнявся делікатними питаннями водопроводу електрики, поки ми обливалися потом і лаялись на чомусь відстоїть. Місія Мартіно часто говорив так. «Дермус, дерма, дермум, дерморум, дерміс, дерміс» – це щось із латині. Закінчилось тим, що батьки вибрали мені коледж Жан-Муле за два кроки від будинку. Спочатку-то вони не хотіли, щоб я там навчався, тому що репутація в нього не хороша. Рівень ніякий, на додачу учнів віднімають гроші і речі, але тільки там ми погодились мене прийняти, так що вибору все рівно не було. Вони подали туди мої документи, а мені довелося ходити знятися в фотоматон. Вито у мене був на цих фотках – жах. Тут зрадіють в коледжі Жанмулен. Прийде в шостий клас тринадцятирічний дитина з руками Халка і рожею Франкенштейна. Гарненьке придбання нічого не скажеш. Липень пролетів на всіх парах. Я навчився клеїти шпалери, навчився різати рулони на шматки. За одно і слово рулон вивчив і мазати клеєм. Навчився рівно розкачувати, підганяти краї, прогладжувати валиком, щоб не було пузорів. Словом багато чому навчився. Сміливо можу сказати, що тепер я аз в тому, що стосується клею перфакс і шпалеру-смужечку. І ще я допомагав діду розплутувати електричні проводи і перевіряти, чи є струм. Горить? Ні. А так? Ні. Чорт. А так? Є. Я зробив сандвічі 16 см довжиною, фарбував двері, змінював пробки і слухав по радіорозумників до посиніння. Цілий місяць. Ось так би й далі жити в вересні, почав би ремонт у другому будинку, в іншого господаря. Я думав про те, кусаючись сандрічського басорю, і ще три роки протриматись, і привіт тісні компанії. Три роки – це довго. І ще одна річ не давала мені спокою – здоров'я дідуся. Він усе частіше кашляв, все довше не міг віддихатись, і те й робив, що присідав. Бабуся взяла з мене обіцянку не дозволяти йому палити, але я не міг з ним зладити. У нього була одна відповідь. Не позбавляй мене цього задоволення, Татоша, потім тож помру. Мені від цих слів вийти хотілося. Ні, Татоша, через це задоволення ти якраз і помреш. Дід посміявся. З яких це бір ти собі дозволяєш називати мене Тотошею, га, Татош? Коли він так мені усміхався, я розумію, що це людина, яку я люблю більше всіх на світі, і що він не має права помирати ніколи. В останній день місьє Мартіно запросив нас з дідом в класний ресторан, і після кави вони випилили по величезній сигарі. Бачила б це бабуся, я навіть подумати боявся, як би вона засумувала. Коли ми прощалися, сусід протягнув мені конверт. «Тримай, ти їх заробив». Я не став відкривати конверт відразу. Відкрив його вдома, в себе в кімнаті, на ліжку. Там було 200 євро. Чотири помаранчеві папірці. Я занімів. Ніколи в житті я навіть не бачив стільки грошей відразу. Мені не хотілося нічого говорити батькам, а то б вони мене дістали, щоб поклав гроші на ощадний рахунок. Я сховав їх в таке місце, де нікому не довелося в голову ставати і думати. Думати, став думати і думати. Що ж все-таки мені на них придбати? Двигуни для моїх макетів? Коштує це, не скажу скільки, комікси, конструктор 100 надзвичайних будівель, круту шкіряну куртку, бошевську електроножівку. Від цих чотирьох папірців у мене голова ходила колом, і коли 31 липня ви від'їжджали на канікули закривали будинок, я години півтори не міг заспокоїтися. Все шукав схованку понадійніше. В точності, як мама, вона ж теж бідкалась по кімнатах з бабусиними срібними підсвічниками в руках. Мабуть, на нас обох смішно було дивитись. А крадії, мабуть, все рівно хитріші за нас. Про той серпень нічого особливого я вам не розповім. Для мене він був довгим і нудним. Батьки, як робили кожен рік, зняли квартиру в Бретані, а я, як і кожен рік, повинен був робити завдання на літо. Багато-багато старинок у товстому зошиті. Пропуск у шостий клас. Скоро в школу. Я годинами сидів, гриз ручку і дивився на чайку. Мріяв, як полечу до білого, червоного маяка. О, туди! Мріяв, як подружуся з ластівкою, і у вересні, наприклад, четвертого, ніби випадково у день занять, ми разом полетимо у теплі краї. Я мріяв, як ми будемо летіти над океаном, як ми тут якраз головою, щоб вернутися до дійсності. Я перечитував завдання з підручника математики, якусь муть про мішки з вапном і знову мріяв. що чайка сяде на умови задачі, шльоп, і смердюча біла пляма розпливається по сторінці. А скільки всього я міг би зробити з цимома мішками вапна? Словом, я мріяв. Батьки за моїми заняттями не дуже слідкували, адже у них теж були канікули, їм не хотілося псувати собі кров, розбираючи мої каракулі. Те, чого від мене вимагалося, кожного ранку сідати за письмовий стіл і сидіти, приклеївшись задом до стільця, до обіду. Толку від цього було нуль. Я заповнював сторінки проклятого зошита малюнками і кресленнями одне другого, як маячіння. Мені не було нудно, просто байдуже. Бути тут або де інше, думав я, яка різниця? І ще я думав, бути чи не бути, Тут чи ніде. Яка різниця? Як бачите, в математиці я добдував за те, з філософією, справи, куди краще. Після обіду я ходив на пляж з мамою або з татом, але ніколи з обома разом. Це теж входило в їхні канікули відпочивати один від одного. Словом, щось не те відбувалося між моїми батьками. То якісь натяки, зауваження, підковирки, після яких в будинку панувало гробове мовчання. Наша сімейка кожного ранку вставала на з цієї ноги. А я мріяв, щоб за сніданком було весело, як в рекламі йогурт-терман. Але, як говориться, мріяти не шкідливо. Коли прийшов час пакувати валізи і прибирати будинок, мені здався позіг полегшення. Ідіотизм. Витратити купу грошей, їхати в таку далину, щоб всю дорогу рватися додому. Скажете, не ідіотизм? Мама дістала зі схованки свої підсвічники, а я – свої гроші. Тепер можу сказати. Я згорнув їх у трубочку і засунув у ствол автомата мого старого екшнмена. Папірці пожевтіли, і в животів мене знову занило. Словом, пішов я в коледж Жан Мулен. Я видався не найстаршим у класі і навіть не найтупішим. Особливо я не напружувався – Сидів у куточку, помовчував і уникав потраплянню здоровенним лобам призвідникам. Про шкіряну куртку прийшли забути. Навряд чи я довго проносив би її тут. Мене більше не дудало так від школи. По тій простій причині, що я ніби і не в школу ходив. Мені здавалося, я ходжу на майданчик молодняка, де зранку до вечора розважається дві тисячі звірят. Я паринав сплячку. Приходив у жах від того, як деякі однокласники розмовляли з учителями. Старався менше висуватися, рахував дні. В середині вересня мами нетерпіння луснуло. Вона не могла більше виносити відсутності у моєму класі вчителя французької, чи вчителі, Ти. я так і не знав. Не могла більше виносити мого словникового запасу, говорила, що я тупію з кожним днем, що мені час сіно жувати. Вона не розуміла, чому мені ніколи не ставлять оцінок, і впадала в істерику, коли приходила за мною в п'ять вечора і бачила, як мої ровесники палять травку під аркадами торгової галереї. Коротше кажучи, в домі знову скандал. Скандалище! Сльози, крики і соплі річкою. І як підсумок – пансіон. Посперечавшись цілий вечір, мої батьки за взаємної згоди вирішили відправити мене в пансіон. Супер! Всю ніч я стикав зуби. Назавтра була середа. Я пішов до бабусі й діда. Бабуся посмажила, може, ту картоплю, як я люблю, а дід Леон все хотів мені щось сказати і не намагався. Обстановочка була, як на похоронах. Після кави ми пішли до нього в закуток. Дід сунув у рот цигарку, але не запалив. «Я кидаю», – сказав він. «Не заради свого здоров'я, сам розумів тільки заради моєї зануди дружини». Я посміхнувся. Потім дід попросив мене допомогти йому пригвинтити петлі до дверця. І ось тоді -то, коли у мене в кінці було зайняті руки і голова, він заговорив зі мною. М'яко так, лагідно. Григор, так. Тебе, я чув, в пансіон відправляють. Я мовчав. Не хотів розпускати нюні, як того разу. Немаленький уже. Він забрав з моїх рук. Твору, яку тримав, відклав її в сторону і взяв мене за підпоріття, щоб я подивився на нього. «Послухай мене, Тотоша, послухай добре, адже я знаю більше, ніж ти думаєш. Я знаю, як ти ненавидиш школу, і що відбувається в тебе вдома, теж знаю. Тобто не те, щоб знаю, але здогадуюсь. Я маю на увазі твоїх батьків, уявляю, як тобі доводиться. Я кусав губи. Грегор, повір. Я хочу тобі добра, а що це була моя ідея з пансіоном? Це я заронив її голову твоєї мами. Не дивись на мене так. Для тебе ж буде краще на деякий час поїхати, розвіятись, побачити щось нове, а то батьки тобі зовсім дихати не дають. Ти їх єдиний син. Все, що в них в житті є, світло в віконечку. Вони самі не розуміють, як сильно тобі шкодять тим, що забагато від тебе чекають. Ні, не розуміють. І думають все ще складніше. Їм би спочатку особисті проблеми вирішити, перш ніж на тебе накидатися. Я, ох, ні Грегора, от цього не треба. Не треба, малий, я не хотів, щоб ти сумував, я тільки хотів, щоб ти... Та що ж, це таке, чорт, забирай. Постій, прибари на руки, дай я сам сайду до тебе на коліна, такого великого. Ну не треба, не плач, а то я сам заплачу. Я не плачу, дідусю, це просто вода виливається. «Ох ти мій малий, мій великий малий!» «Ну все-все, заспокойся. давай заспокоїмося, треба закінчити цю шапочку для Жозефа, ми ж хочемо відвідати делікатесів!» «На, тримай викрутку!» Я висякався в руках, а потім, після довгого мовчання, коли я вже пригвинчував другі дверцята, дід додав «І ось іще що, останнє, більше я з тобою про це говорити не буду!» Це дуже важливо, і ось, що я хочу тобі сказати. Я хочу тобі сказати, що гиркаються та твої батьки не через тебе, ні. Справа в них самих, і тільки в них. Ти не винен, ти тут ні до чого, чуєш? Зовсім ні до чого. Я скажу більше, навіть будь ти відмінником у першому учному класі, вони все рівно б до тебе чіплялись. Їм би до... тільки довелося знайти інший привід. Ось і все. Я нічого не відповів. Узяв пензлики, наніс перший шар лакут на Жозефову шафу. Коли я прийшов додому, батьки сиділи, обклавшись проспектами, і щось підраховували на машинці. Якби в житті було, як в коміксах, я побачив би надіг головою клубу «Чорного диму». Я видавив себе «Драсті» і хотів прошмигнути в свою кімнату, але мене зупинили. «Грегора, піди сюди». По голосу я зрозумів, що батько не налаштований шуткувати. «Сядь!» Я сів, думаючи, під яким соусом мене цього разу будуть їсти. Як ти знаєш, ми з мамою вирішили відправити тебе в пансіон. Я опустив очі. В голові малькнула. В якийсь час ви хоч в чомусь згодні. Нарешті! Шкода тільки, що в цьому, щоб могла придумати щось краще. Я розумію, тебе ідея не надихає, але питання не обговорюється. Ми зайшли в глухий кут. Ти б'єш байтихи, тебе виключили зі школи, тебе нікуди не приймають, а муніципальний коледж – не варіант. Вибирати не приходиться. Але ти навряд чи знаєш, як дорого це коштує. Ти повинен розуміти, що нам доводиться напружуватися заради тебе, дуже сильно напружуватися. Я посміхнуся проще в себе. Ось що, ви не варте, ось спасибіто. «Спасибі, ваша щедрість! Ви такі добрі! Дозвольте ваша щедрість припасти до ваших ніг!» А батько продовжував. «Ти не хочеш дізнатися, де будеш вчитися?» «Тобі все рівно?» «Ні». «Так от уяви собі, ми самі поки що не знаємо. Задача, скажу, я тобі впору голову зламати. Мама півдня, прописи діла на телефоні. І все марно». Треба знайти таку школу, куди тебе погодилися б взяти посередині навчального року. І я отут хочу вчитися, – перебив я тата. Де це отут? Я підсуну його буклетик, хто йде на фоці учні, працює за верстаком. Мама вдягнула окуляри. Де це? 30 кілометрів на північ від баланса, технічний ліцей гран але нам-то потрібен коледж. Коледж при ньому теж є. «Звідки ти знаєш? – здивувався тато. – Я туди дзвонив. – Ти? – Ну так, я. – Коли? – Ще перед канікулами. – Ти туди дзвонив? – Навіщо? – Так, просто хотів дізнатися. – І що? – Нічого. – Чому ти нам нічого не сказав? – Тому що все рівно нічого не вийде. – Чому це не вийде? – Тому що приймають за успішністю. А яка в мене успішність? – Моїм таболем тільки підштопити». Батьки мовчали. Тато вирішив, вивчав програму ліцея Граншан, а мама – охала. На наступний день я пішов у школу, як звичайно, і через день теж, і через два. Тепер я розумію, що значить перегоріти. Саме це зі мною відбулося. Я перегорів. Щось мені погасло, і все мені стало байдуже. Я нічого не робив, ні про що не думав, нічого не хотів, нічого. Я згріб всі свої лего в картону коробку і віддав їх Габріелю, двоюродному братику. Вдома я тільки робив, що дивився телевізор. Кілометри, кілометри кліпів. Я годинами лежав у ліжку. Нічого не майстрував. Мої руки висіли мотузками по обидві сторони від тонкого тулуба. Іноді мені здавалося, що вони мертві. Переключати канали та відкривати пляшки, хіба що на це вони ще були здатні. Я сам собі... Спротивився. Я перетворювався на ідіота. Мама має рацію. Ще трошки, і я почну жувати за обідом сіном. Навіть до діда з бабусею мені не хотілося. Вони хороші, але нічого не розуміють. Старі дуже. І потім, де діду просікти мої проблеми? Він то був відмінником проблеми. Він навіть не знає, що це таке. Про батьків я взагалі мовчу. Вони навіть не розмовляють один з одним. Зомбі та й тільки. Мені так і хотілося їх тряхнути добряче, а раптом витрясу. Що? Не знаю. Слово, усмішку, жест, що-небудь. Я валявся, втупувшись в телевізор, аж раптом задзвонив телефон. Що це ти, Тотоша, забув мене? Ем... Як так? А Жозеф? Ти обіцяв, що допоможеш мені відвести йому шафу. «Упс!» – знову з голови вилетіло. «Я зараз уже йду, вибач!» «Немає проблем, Татоша! Немає проблем! Шафа нікуди не втече!» Жозеф на знак «дяки» пригостив нас по-короліївськи. «Я з'їв біфштекс по-татарськи величиною з Везувій, і до нього цілу гору всякої смакоти. Там були каперси, цибуля, травки, червоний перець. Дід Леон поглядав на мене і висміхався. «Одне задоволення на тебе дивитись, Татоша!» Скажи спасибі своєму старому діду, що він час від часу тебе експлуатує. Хоч схочу наїсися. А ти? Чому ти нічого не їси? Я там... Та, я знаю, що якось не встиг зголодніти. Твоя бабуся мене обгодувала сніданком. Я знав, що він обманює. А потім нам показали кухню. Я занімів, побачивши, які там кастрюлі і сковорідки. Величезні! «І величезні половники, і дерев'яні ложки, більш схожі на катапульти, десятки ножів, розкладених по ранжиру, гостро пригостро наточених». Жозеф підізвав нас. «Познайомтесь, це тіті, наш лаванький, славний хлопчина. Вже я його вишколю, а потім через рік другий ці мишленовські олухи набіжать сюди, як мухи на мед. Це я вам говорю. Ти що не вітаєшся, тіті? Здрастуйте». Він чистив картоплю, мабуть, мільйон кілограмів. Вид у нього був задоволений. Ніде не видно було, під горою очистив його ноги. Я дивився на нього і думав. 16 років. Йому та, напевно, вже виповнилося. Висаджуючи мене біля дому, дід Леон повторив. «Ну так зробиш, як домовилися?» «Угу. Наплюй на помилки, на стиль, на свій паскудний почерк. На все наплюй. Просто що надиши, те й напиши, добре?» Uh. Я сів за листа, і в той же вечір, хоч він не говорив наплю, я все-таки порвав 11 чернеток. А лист таки видався зовсім короткий. Ось він, я пересписав його для вас. «Шановний директор школи Граншан, я дуже хотів би вчитися у вашій школі, але знаю, що це неможливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас слюсарні, столярні, майстерні, кабінет інформатики, теплиці і все таке». Я думаю, що оцінки – не найголовніше в житті. По-моєму, важливо знати, чого ти в житті хочеш. Мені хочеться вчитися у вас, тому що в Граншані мені буде краще за все. Так я думаю. Я не дуже повний, у мене 35 кіло надії. Всього доброго. Грегуар Дюбоск. Поскріпну. Я перший раз в житті прошусь у школу і сам не розумію, що це зі мною. Мабуть, захворів. По скрипту надсилаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я сам зробив, коли мені було сім років. Я перечитав листа, вийшло дурнувато, але в мене не вистачало духу переписувати в тринадцятий раз. Я уявив собі, з яким обличчям директор буде його читати. «Свідки тільки знявся такий дурний?» – мабуть, подумає він з дім'якний листок і запустить паперову кульку в корзину для сміття. Мені висилати то листа вже й не дуже хотілося, але я обіцяв діду, словом, відступати було нікуди. Я опустив його в ящик, повертаючись зі школи, а потім, коли сів обідати, перечитав буклетик, і тут виявилося, що директор був насправді директрисою. От Віслюк, це я так подумав про себе, закусившись середини щоку, Віслюк, тупак, тричі ідіот – Тридцять п'ять критинства, ну це точно. Потім наступили осінні канікули. Я гостював в всі втітки-фанні, мами, но сестри. Грав на комп'ютері дядька, лягав не раніше дванадцяти, а встати норовив якомога пізніше. Валявся до тих пір, поки двоюрідний братик не заплиговав до мене на ліжко з кричем, Єго, давай глядь в Єго, Єго, я вставай, підемо глядь в нього". Чотири дні я будував йому з лего, то гараж, то село, то корабель. Коли я закінчував, він усміхався до вух, задоволений, призадоволений. А потім брав мою конструкцію і бац! Зі сієї сили кидав її на підлогу і дивився, як вона розлітається на тисячу шматочків. Першого разу я, чесно кажучи, розв'язлився. Але коли почув, як він сміється, відразу забув по витраченні просто ні для чого дві години. Сміх братика я просто обожнював. Він заряджав мене своїм захопленням. На Устерліцькому вокзалі мене зустрічала мама. Коли ми сіли в машину, вона сказала, «У мене для тебе хороші новини. Добра і погана. Дякую почати». «З хорошої. Вчора дзвонила директриса Граншана. Вона готова прийняти тебе, тільки їй довереться здати щось на кшталт іспиту». Пф, «Нічого собі хороша новина. Іспит? Ха! А як же ж погана новина. Твій діду з лікарні». Я так і знав. Досконало точно знав. Я це відчував. З ним щось серйозне? Важко сказати. У нього був напад. Зараз його обстежують. Він дуже слабий. Я хочу його навідати. Ні, поки що не можна. До нього зараз нікого не пускають. Йому треба відновити сили. Мама плакала. Я взяв з собою підручник, щоб в поїзді повторювати граматику, але так і не відкрив його. Навіть не намагався зробити вигляд, не читаю. Поїзд вчався вздовж безкінечних електричних проводів кілометр за кілометром, і я відраховував стовпи, повторюючи шепотом дідусю, дідусю, дідусю, дідусю. А між стовпами думав не помирай, залишся, ти так потрібен мені. І бабусі Шарлоті, ти теж потрібен. Як вона без тебе? Їй дуже погано. А як я? Не помирай. Ти не маєш права померти. Я ще маленький. Я хочу, щоб ти побачив, як я виросту. Я хочу, щоб ти встиг попишатися мною. Адже я тільки починаю жити. Ти мені потрібен. І потім, якщо я коли-небудь дружуся, я хочу, аби ти познайомився з моєю дружиною і побачив моїх дітей. І я хочу, аби мої діти хотіли до тебе в закуток. Я хочу, щоб вони полюбили твій запах. Я хочу, щоб в балансі мене зустрів на пароні якийсь дядько. По дорозі я дізнався, що він у садівник, тобто, правильніше слово, управляючий. Це він сам так сказав. Мені подобалось їхати в його вантажівці, в ньому добре пахло бензином і сухим листям. Я пообідав у шкільній їдальні разом з усіма. Скільки ж тут було здорових силачів! Мене прийняли по-доброму Старожили надавали купу цінних порад, де краще палити, щоб не засікли, як підлизатися до буфетниці, щоб давала добавку, як проводити в спальню дівчат після відбою по пожежній драбині і які пунктики учителів і ще багато чого. Вони голосно сміялись. Дурні. Але це була добра дурната. Хлопці такими повинні бути. Мені подобалися їх руки, всі в дрібних порізах, з чорнотою під нігтями. Хтось мене спитав, чому я тут? «Тому що мене більше нікуди не приймають!» Вони зареготали. «Так, такі нікуди!» «Зовсім нікуди!» «Навіть у школу для дурнів?» «Так, – відповів я. У школі для дурнів сказали, що я погано вплину на решту учнів. Один хлопець хлопнув мене по спині. Наша людина!» Потім я сказав їм, що завтра мені здавати іспит. «Так чого ж ти тут стовбучиш? Марш на покову! Тобі вранці треба бути в формі!» Спав я погано. Мені снився дивний сон ніби я гуляю з дідом Леоном по дуже красивому парку, а він смикає мене за рукав і говорить, «Де тут попалити, щоб не засікли?» Спитаю у них, де. За сніданком я не міг нічого їсти. В животі залізо бетон. Ніколи в житті мені не було так погано. Я не міг дихнути і обливався холодним потом. Мене кидало то в жар, то в холод. Мене посадили в маленькій класній кімнаті і надовго залишили одного – я вже подумав, що про мене забули. На кінець прийшла якась жінка і дала мені товстий зошит із запитаннями. Рядки так і танцювали в мене перед очима. Я нічого нічогісінько не розумів. Я поклав лікті на стіл і утнувся головою в долоню. Мені треба було перевести дух, заспокоїтися, відволіктися. Раптом, я мало, не вперся носом в написі на столі. Він був такий я люблю великі груди. І ще, а мені більше подобаються розвідні ключі. Я усміхнувся і взявся за роботу. Спочатку справа пішла погано, але чим далі я перевертав сторінки, тим менше знаходив відповіді. Я запанікував. Гірше за все, був абзац у декілька рядків, під яким стояло завдання. «Знайдіть і виправте всі помилки в цьому тексті». «Жах! Я не знайшов жодної. Я дійсно останній тупак. Повно помилок, а я їх навіть не бачу». У горлі в мене потроху набухала грудка, у носі защипало. Я широко відкрив очі. Тільки не плакати, тільки не плакати. Я не хотів плакати. Я не хотів, розумієте? І все-таки капнула величезна сльоза. Я не встиг її утримати, і вона розплилася по сторінці зошита. Сволота. Я з усіх сил стиснув зуби, але вже відчував, що не стримаюсь, що греблю зараз прорве. Надто давно я не дозволяв собі плакати і намагався просто не думати про те, що. Але все рівно одного разу наступить такий момент, коли вона виплеснеться назовні, вся ця гидотна, яку ви новоровите заховати в мізках подалі, глибоко і глибоко. Я знав, що якщо заплачу, то вже не зможу зупинитися, тому все здає, згадається відразу. городу до Марії, всі роки в школі, коли я був вічно останнім. Черговим ідіотом, і мої батьки, які розлюбили один одного, і похмурі будинки, і дід Леон лікання, і палаті з трубками в носі, і його життя, яке відходило, мало-помалу. Я відчував, що ось-ось розривусь, до крові кусав губи і раптом почув голос. «Хто розводить сирість? Татоша?» то – сказав він мені. «Це ще що таке? А ну, підбери соплі, поросятко, дивись!» Я ручку замочив. Ну все, Дах поїхав. Уже голоси чую. Ей, ви помилилися дресою. Я не Жанна Дарк, я просто бездарий тупак. Я тут плаваю. Добре, Рьова-Корова, скажи, коли закінчиш, щоб можна було разом зайняти справою. Що таке? Я б шукав очима весь клас. Чи немає де мікрофона, чи камери. Та що ж це таке? Я провалився в четвертий вимір, чи що? Дід Леон? А ти хто думав, балда, папа римський? Але цього не може бути. Чому? Ну, що ти тут, що ти зі мною розмовляєш? Не говори, дурниць, я завжди був з тобою і ти сам це знаєш. Ну все, пожартували й досить. Давай, зберись, візьми олівець і підкресли всі відмінювані дієслова. Ні, цей не треба. Ти ж бачиш, він закінчується на іть. Так, це у нас дієслова. Тепер знайди до них підмети. Ось, поміть стрілочками. Молодець. Подумай добре, як вони узгоджуються. Ось дивись, що тут підмет. Правильно, «ти» – значить на кінці м'який знак. Молодець. Тепер підкресли йменники. Знайди означення до них і перевір. Все перевіряй. А прикметники? Дивись, тебе не бентежить відбілиний скатерка. Від на, правильно. От бачиш, можеш, якщо постараєшся. Тепер повернись трохи назад. Я бачу неподобство в прикладах. У мене навіть волосся на вуха стало дибки. А ну, поділи знову. Ні, ще раз. І ще. Ти дещо забув. Два в голові. Вірно? Молодець. Тепер подивись на четверту сторінку. Я ніби спав наяву. Відчував себе зібраними, розкріпаченими зразу одночасно. Рука писала сама собою. Дуже дивне було відчуття. Ну, ось, Татоша. Далі сам. Залишився переказ, а в цьому ти куди сильніший за мене, я то знаю. Так, так, не сперечайся. Давай сам, тільки слідкуй за орфографією, добре? Роби, як у вправі, стрілочки і перевірка. Уяви собі, що ти поліція, слів. Запитуй кожного слова. Стоп, перевірка, назвіться. Прикметник. З ким відмінюєтесь, миленькі? З собаками. Значить, у якому ви числі? В множині. Добре, вільні. Розумієш, що я хочу сказати? Так. Кивнув я. «Не розмовляйте, молодий чоловіче, піднялася церберка, яка спостерігала за мною. «Працюйте мовчки, щоб я вас не чула!» Я все уважно перечитав. П'ятдесят сім разів. Може й більше. Коли вийшов у коридор, я прошепотів. «Дід Леон, ти ще тут?» Відповіді не було. В поїзді на зворотньому шляху я спробував ще раз. Знову нічого. Абонент недоступний. Я побачив батьків на пергодні з їх обличчя і зрозумів, що сталося. «Він помер?» – закричав я. «Він помер, так?» «Ні», – сказала мама. «Він у комі. Давно із сьогоднішнього ранку. Він прийде до тями». Тато зморщився, а мама осіла і ухватилась за моє плече, щоб не впасти. Я так і не навідав діда в лікарні. Його ніхто не навідував. До нього не пускали, тому що будь-який мікроб міг його вбити. Зате я навідав бабусю. І був в шоці, коли її побачив. Такою вона виглядала маленькою і худою, як мишка. Її не видно було в широкому синьому халаті. Я стояв посеред кухні дурень-дурним, а вона раптом сказала, «Іди попрацюй трохи, Григор, запусти механізми, візьми в руки інструменти, погладь дошки, Поговори з ними зусімо і скажи їм, що він скоро повернеться. Бабуся беззвучно плакала. Я війшов, сів, поклав руки на верстак і ось тоді в кінець кінцем розплакався. Я виплакав усі сльози, які копичив собі так довго. Скільки часу я там просидів? Годину? Дві години? Можливо, три? Коли я піднявся, було легше, всі сльози вийшли і горя, як ніби більше не було. Я висякався стару заляпану клеєм гарчирку, яка валялась на підлозі, і я тут побачив свій напис. Допоможи мені. Було надряпано на верстаку. Мене прийняли у Граншан. Мені від цього було ні жарко, ні холодно. Правда, я радий би поїхати, розвіятися, як казав би дід Леон. Я зібрав речі у рюкзаки, навіть не оглянувся, закриваючи за собою двері своєї кімнати. Перед віддістом я попрохав маму покласти гроші місія Мартіна на книжку. Мені більше не хотілося їх витрачати. Мені взагалі нічого не хотілося, окрім неможливого. І я вже зрозумів, що не все в цьому житті можна купити». Тато сам відвіз мене в свою нову школу. Йому треба було справу в ті краї. По дорозі ми з ним майже не розмовляли. Ми обидва знали, що наші дороги розходяться. Ви подзвоните мені, якщо будуть ноги недобре? Він кивнув, потім нахилився і нескрапно мене поцілував. Григор? Так. Ні, нічого. Будь щасливий, постарайся вже, ти цього заслуговуєш. Знаєш, я ніколи тобі не говорив, але думаю, ти хороший хлопець. Дуже хороший. І він міцно-міцно стиснув мій лікоть перед тим, як сісти в машину. Я не став першим учнем, до відмінників мені було далеко. Якщо чесно, я, мабуть, був в останньому класі. Але вчителі мені чогось любили. Наприклад, одного разу мадам Верну, учителька французької, роздала письмові роботи. Я отримав 6 із 20. «Сподіваюсь, ваша машинка для чистки бананів вдалася краще», – сказала вона і посміхнулася мені. Думаю, вся справа була в цьому. До мене добре ставились через того мого листа. Всі знали, що абсолютно бездар, але хоча б стараюсь з цим боротись. За те з малювання і праці я був поза конкуренцією. Особливо з праці. Я вмів більше вчителя. Чесне слово. Коли у когось на уроці щось не виходило, то в першу чергу звертались до мене. Спочатку місьє Жугле це не подобалось, а тепер він бере приклад зі своїх учнів. Весь час запитує моєї поради мігавіна та й годі. Більше всього є ненавидів фізкультуру. В спорті з дитячого садочка нуль. Але тут це особливо кидалося вічі, тому що товариші підбиралися міцні, сильні і любили цю справу. А в мене нічого не виходило. Адже я не вмію ні бігати, ні плигати, ні пігнати, ні ловити м'яч, а вже його й кидати то потім. Нічого. Абсолютний нуль. Пусте місце. Товариші наді мною сміялися, але не зло. «Ей, дьубовськ, – говорили мені, – коли ти спорудиш машинку для нарощування м'язів? Або «Бережись, плигай, дьубовськ, готуйте пов'язки!» Раз у неділю я говорив по телефону з мамою і перш за все запитував її, чи є новини. Одного разу вона сказала, «Слухай, Григор, досить, ти ж знаєш, що будуть новини, я відразу тобі скажу. Розкажи краще, як ти живеш, що робиш, які у тебе вчителі, які друзі?» А мені нічого було. Я щось видавлював із себе і швидше закругляв розмову. Все, що не стосувалося дідуся, стало мені пофігу. Мені жилося непогано, але щасливим я не був. Я мучився від того, що нічим не можу допомогти діду Леону. Я б гори звернув для нього. Я б дав, якщо треба розрізати себе на шматки і підсмажити на повільному вогні. Я готовий був нести його на руках через всю землю. Притискаючи до груди, я все, що завгодно, витерпів. Тільки врятувати його. Та що толку, якщо все рівно зробити нічого не можна? тільки чекати. Це було нестерпно. Він-то прийшов мені на допомогу і на важчий момент, коли мені не... це було дуже треба. А я що? Ніякого з мене толку немає. Так я думав до того уроку фізкультури. У мене цього разу був канат з вузлами. Жах. Шести років намагаюся, але так ні разу і не вхитрився на нього залізти. Ніяк. Канат з вузлами, мій вічний сором. Коли підійшла моя черга, Моно гаркнув Увага, увага! Зараз інспектор Гаджет продемонструє нам свої панчохи. Я подивився на верхівку стовпа, до якого був прив'язаний канат, і прошепотів. Тітусю. «Послухай, у мене вийде. Я це зроблю для тебе. Для тебе, чуєш?» На третьому вузлі я зрозумів, що більше не можу, але тільки міцніше стиснув зуби і напружив свої дохлі руки, повні сиркової маси. Четвертий вузол, П'ятий. «Все, зараз випущу. Мені це не під силу». «Ні, не можна, адже я обіцяв. Я крякнув і сильніше вперся ногами». Ні, все, не можу, руки вже розмикалися, і тут я побачив хлопців. Увесь клас стояв на коло стовпа далеко внизу, і хтось крикнув, тримайся, дюбоск, давай. Прийшлось іще піднапружитися, підзаливав очі, руки горіли. Дюбоск, дюбоск, дюбоск, надривалися товариші, підтримуючи мене. Сьомий вузел. Більше не можу, зараз втрачу свідомість. А вони там, внизу скандували титри з мультика «Хто йде? Хто йде? Інспектор гаджет! Це він, це він, інспектор гаджет!» Вони підбадьорювали мене, але цього було замало. Лишилося всього два вузли. Я поплював на руку, потім на другу. Дідусю, ось він я, дивись, я посилаю тобі мою силу, я посилаю тобі мою волю, візьми їх, візьми, вони тобі потрібні, ти того разу допоміг мені своїм знанням, а я тобі поможу тим, що в мене є. Візьми мою молодість, моє завзяття, моє дихання, мої м'язи, вони маленькі та удачненькі, візьми їх, дідусю, візьми все, будь ласка. Гомілки в мене вже кровоточили, і я не відчував ні рук, ні ніг. Лишився останній вузол. «Давай, давай, давай!» – біснувалися хлопці. А голосніше всіх кричав учитель. Я рявкнув сам на себе. «Не спати!» – схватився за верхівку стовпа. Внизу творило щось неймовірне. Я плакав від радості і від болю. Це разом. Я зіслизнув униз, як мішок. Момо і Сем'яль підхопили мене і стали кричати «Це він! Це він! Інспектор Гаджет!» Співали всі. Я виробився. З цього дня мене мов підмінили. Я став рішучим, злим на роботу, цілеспрямованим. Звідки тільки сили взялися? Вечорами, замість того, щоб дивитись з усіма телек, я йшов. Далеко, через поля, ліси, села... Я крокував довго-довго. Дихав повільно і глибоко. І повторював про себе завжди одне і те ж. Візьми це все, дідусьо. Дихай цим чистим повітрям. Дихай. Вбивай цей запах землі і туману. Я тут. Я твої легені. Твоє дихання і твоє серце. Я допоможу тобі. Візьми. Це було як штучне дихання рот в рот. Тільки на відстані. Я ситно їй, ви багато спав. Я торкався кори дерев виходив ходив гладити сусідських коней. Допускаючи руку в теплу гриву, я шепотів. Вісьмоє, це тобі корисно. Одного разу ввечері подзвонила мама. Коли за мною прийшов черговий, серце в мене так і впало. Новини кепські, синку. Лікарі переривають лікування. Воно нічого не дає. Але він же помре. Я викрикнув це в пустому коридорі. Тоді вже відкричіть його самі, швидше буде. І я кинув трубку. Після цього я на все плюнув. Став знову грати в настільний футбол з хлопцями. Працював, аби як і майже перестав розмовляти. Життя мені набридло. Для мене дідусь ніби вже помер. І коли дзвонили батьки, я їм просто не відповідав. І ось учора хлопець і старшого класу прийшов за мною в спальню. Я спав без задніх ніг. Він тряс мене і так, і сяк. «Ей, ей, прокидайся, підйом!» Я вимовив, ледве повертаючи язиком. «Що ж, що сталося? Це ти чи що, Тотоша?» «Чому ти запитуєш?» «Я протирочий. Тому що внизу якийсь там дід в інвалідній візку розоряється. Вимий та поклади йому Тотошу. Так це часом не ти?» Як-небудь натягнув штани, як уберем споти... схостився з четвертого поверху. Біг і плакав. Три річки, як маленький. Він був там, біля дверей їдальні, і з ним хлопець в білому халаті. Хлопець возився з трубками крапельниця, а мій дід Леон сидів і усміхався мені. Я так плакав, що навіть усміхнутися у відповідь не міг. Він сказав, «Ти застебнув би ширинку, Татоша». Простудишся, і тоді я сміхнувся.